В його хаті А той Нижкому куточку Гострий ніж На брата А той тихий Та тверезий Богобоязливий Як кішечка Підкрадеться Вижде нещасливий У тебе час Та й запустить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 Так, будь-сім сова летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею Лечу і прощаюся з землею. Летим, дивлюся, аж світає Край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, садиря сні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа,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 Курою знімають Бо нічим буть княжат недорослих А он розпинають Вдову за подушне А сина кують Єдиного сина Єдину дитину Єдину надію Військо дають Бо його бач трохи А он де під тином, Опухла дитина Голоднеє мре А мати Пшеницю на панщині жне, і знов лечу земля чорніє, дрімає розум, серце мліє, дивлюся.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 то город безкраїй, чи то турецький, чи то німецький Церкви та палати та пани пузаті І ні однісінької хати Смеркалося Огай! Огнем кругом запалало Аж злякався я Ура! Ура! Ура! закричали Цо цю дурніс, чого чогоси ви раді? Шо горите? Ек, кой хохол, не знає параду. У нас парад сам ізволіт сьогодні гуляти. Та де ж вона та яцяця? Вон, видіш, палати. Штовхаюсь я, а землячок спасибі признався з ці новими гудзиками, де ти здісь узявся? З України? Та як же ти? Говорить не вмієш по здешньому? Бо ні, кажу, говорить вмію, та не хочу. Який е, чудак! Я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, дворець попитаю вести тебе. Тільки знаєш, мій брат просвіщенний, не поскупись полтинкою. Цур тобі мерзенний каламарю. І зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже, мій єдиний Так отде рай Уже на що золотом облитій блюдолизий Аж ось і сам високий, сердитий, виступає Обок його цариця небога Мово пеньок засушений, тонка, довгонога та ще й хіта хита головою Так оце то та богиня Лишенько з тобою А я дурний не бачивши тебе ця цей разу Та й повірив тупорилим твоїм віршомазам От та дурний, а ще й битий На квиток повірив Москалеві. От ти читай І мити їм віри За богами Панства, панства В серебрі та златі Мов кабани Гадовані, пекаті, Пузаті Аж потіють Та топляться, щоб то ближче стати коло самих Вдарять, або долю дати, благоволять, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику, і всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає, диво цариця, мов та чапля між птахами, скаче, бадьориця, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті. Та щось нишком розмовляли, здалеку не чути Об отечістві, здається, та нових петлицях Та муштрах ще новіших А потім цариця сіла мовчки на дзиглику Дивлюсь, цар підходить до найстаршого Та в його як затоп Пить, облизався не борак, а та меншого в пузо аж загуло. А той собі ще меншого туза межі плечі, той меншого, а менший малого. А той дрібних, дрібнота дрібно, уже за порогом, як кинеться по вулицях. Та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ревенуть. Гуля наш батюшка, гуля, ура, ура, ура. Зареготався та й годі. Ай мене давнули таки добре. Перед світом усе те заснуло. Тільки деде -де православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Уже в боги ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались.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 Піти лишень подивися до царя в палати, що там робиться Прихожу Старшина пузата стоїть рядом, сапе, храпе Та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало Аж ось вони й очинились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 Мовскоженний на менших гукає. І ті в землю. Він до дрібних. І ті пропадають. Він до челяді. І челяд, і челяд пропала. До москалів. Москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі.